Hanni und Nanni auf dem Reiterhof. Denn wir sind Hanni und Nanni. Dieses Mal war alles anders. Denn statt die Frühjahrsferien mit ihren Eltern auf Mallorca zu verbringen, hatten sich Hanni und Nanni von ihrer Klassenkameradin Tessi dazu überreden lassen, sie auf den Reiterhof Vier Eichen zu begleiten. Doch schon gleich nach ihrer Ankunft gab es an der Rezeption erste Schwierigkeiten. Ähm, stimmt etwas nicht, Luise? Ist das Programm abgestürzt oder weshalb tippst du so unentwegt auf der Tastatur herum? Nein. Nein, Tessie. Das Computerprogramm läuft einwandfrei. Und die Buchung deines Zimmers ist auch bestätigt. Aber was deine beiden Freundinnen betrifft, Hanni und Nanni Sullivan. Ja, ja. Die Namen habe ich korrekt eingegeben. Aber dennoch … Dennoch? Was? Warum reden Sie denn nicht weiter? Ihr beiden braucht mich nicht zu sitzen und könnt mich ebenfalls Luise nennen. Okay. Einverstanden, Luise. Aber was um alles in der Welt stimmt denn nicht? Laut dieses Programms sind die Zimmer, die für euch vorgesehen waren, bereits vergeben. Okay. Na, der erste Ferientag fängt ja schon mal gut an. Keine Panik, Nanni. Hanni. Oh, Verzeihung, Hanni. Mm -hmm. Es wird sich bestimmt nur um ein Versehen handeln. Einen kleinen Moment. Ich muss kurz telefonieren. Mhm. Ihr könnt gern warten oder euch dort so lange an den prasselnden Kamin setzen. Wir warten hier. Kein Problem. Ja, Frau Berger, hier spricht Luise. Könnten Sie vielleicht mal kurz hier an die Rezeption kommen? Es handelt sich um eine Doppelbelegung. Okay. Und? Frau Berger, das ist die Gutsverwalterin, nimmt sich der Sache persönlich an. Da ist sie ja schon. Hallo, Frau Berger. Hallo, Tessi. Unsere treue Seele, die uns in jeden Frühjahrsferien pünktlich die Ehre erweist. Und dieses Mal lerne ich ja auch endlich deine beiden Freundinnen kennen. Ja. Darf ich vorstellen? Das sind Hanni und Nanni. Ja, guten Tag. Hallo. Ich bin Hanni. Na, dann lass mich doch mal kurz an den Rechner, Luise, damit ich sehen kann, was da schiefgelaufen ist. Gern. Oh je, Zimmer 17. Das Lindenzimmer. Wie kann das denn angehen? Das ist tatsächlich schon belegt. Allerdings. Und zwar, weil ich in diesem Zimmer residiere. Und glaubt mal nicht, dass ich das schönste Zimmer im ganzen Hof an euch abtreten würde. Oh je. Darf ich vorstellen, Zwillinge? Das ist Clara. Mhm. Ihr Onkel betreibt in der Nachbarschaft den Reiterhof zum geraden Hufeisen. Zum geraden Hufeisen? <lacht> Das ist doch wohl ein Witz. Und das, Clara, sind meine Freundinnen, Hanni und... Wie ich höre, seid ihr beiden ebenfalls auf Zimmer 17 gebucht worden? Mhm. Tja, das könnt ihr euch nun getrost abschminken. Pech gehabt. <lacht> Tja, und... Wie soll es denn nun weitergehen, Frau Berger? Das ist allerdings ein großes Problem. Wie meinen Sie das? Weil alle anderen Zimmer und Betten bereits bis auf den letzten Platz belegt sind. Ach, oh, das ist nicht Ihr oh, Ernst. Tja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich sitze schließlich direkt an der Quelle. Meinem Vater gehört nämlich das Hufeisen. Ich habe darauf bestanden, dass er mir für die Ferien das schönste Zimmer im Vier-Eichen bucht damit ich in meinem Zimmer drüben endlich eine eigene Badewanne eingebaut bekomme. Och, würdest du dich bitte ein wenig zurückhalten, Clara? Es ist äußerst unhöflich, sich so in den Vordergrund zu stellen. Hm. Ja, ja. Tja, dann können wir ja wohl wieder abreisen, oder? Ach, toll. Jetzt sind unsere Eltern schon auf Mallorca. Mhm. Was machen wir denn jetzt? Nun ja, ich könnte vielleicht eine Ausnahme machen, wenn ihr... Wenn wir was? Ich könnte euch noch einen Schlafplatz in der alten Scheune anbieten. Ah. Direkt bei unseren Pferden. Ist das jetzt ein Scherz? Nein, nein, das ist mein vollkommener Ernst. Es ist zwar nicht so komfortabel wie die regulären Zimmer, aber wenn ihr Lust habt, ganz nah bei den Pferden zu sein, kann es für euch zu einem einzigartigen Abenteuerurlaub werden. Hm. Naja, ich weiß nicht recht, was ich dazu sagen soll. Also, um ehrlich zu sein, ich könnte diesen Schlafplatz zum doppelten Preis vermieten, wenn ich wollte. Mhm. Mhm. Waren Pferdeliebhabern ist die Nähe zu den Tieren viel wichtiger als ein sauberes Pensionszimmer. Mhm. Aber ich darf wegen der Vorschriften sowieso kein Geld dafür nehmen. Und außerdem so. schlafe ich dort auch ganz gerne mal. Ja, wirklich? <lacht> ja, vielleicht sollte ich euch die Scheune einfach erst mal zeigen, bevor ihr euch entscheidet, ob ihr hierbleiben möchtet oder nicht. Ja. Euren Eltern würde ich das Geld für das gebuchte Zimmer selbstverständlich zurückerstatten. Ja, darüber wären sie sicherlich auch nicht traurig. Na, dann kommt mal mit. Okay. Das will ich mir auch ansehen. Und ich bin auch dabei. Oh. Muss das sein? Ich glaube nicht, dass ausgerechnet du mir das verbieten kannst, Tessie. Na, na, na. Keinen Streit jetzt. Ich bin ganz oh. brav. Also, gehen wir. Ja, gut. <lacht> Frau Berger ging mit den Mädchen über den Hof zur Scheune. In abgetrennten Boxen standen dort drei Pferde. Und eine Leiter führte auf den Heuboden. Hanni und Nanni sahen sich zögernd an. Das sah doch eigentlich nach einem tollen Abenteuer aus. So, da wären wir. Darf ich vorstellen? Das sind Jack Daniel, Stevie und Lady. Eure zukünftigen Mitbewohner, wenn ihr wollt. Diese Leiter führt auf den Heubboden und dort stehen auch zwei Feldbetten. Wenn die Pferde krank sind, schläft einer von uns manchmal da, damit sie nicht oh. alleine ist. Ach so. Ja. Ja. Also, ich finde es, wie gesagt, sehr heimlich, so nah bei den Pferden zu sein. Aber das müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Doch, das sieht toll aus. Ja, finde ich auch. Können wir uns hier <lacht> noch ein bisschen umsehen? Ja, natürlich. Fühlt euch wie zu Hause. <lacht> Super. Wenn ihr hierbleiben möchtet, sagt mir einfach Bescheid. Ja, gut. Ich muss zurück ins Büro. Tessi, du weißt ja, wo du mich findest. Ja. Wir steigen mal nach oben. Ja, komm, los! Ja. <lacht> oh, komm, Nanni. Oh, Vorsicht! Die unterste Sprosse ist ein bisschen wackelig. Ja, stimmt. Also, ich bleib lieber hier unten. Dort oben ist es doch bestimmt total staubig. Oh! <lacht> Wie kann man so eingebildet sein? Lass es, Nanni. Lohnt sich nicht. Wow! Eine tolle Alternative. Mhm. Durch die Pferde ist es hier immer schön warm und auf den Feldbetten <lacht> liegt es sich auch ganz bequem. Denkst du auch, was ich denke, Hanni? Auf jeden Fall, Nanni. Hier ist es doch total gemütlich. Die Sache ist geritzt. Wir machen Urlaub auf dem Heuboden. Wenn wir das erst Carlotta erzählen, die wir in Augen machen. Kommt, wir gehen wieder runter, bevor Clara es sich anders überlegt und doch noch hier heraufkommt. Okay. <lacht> Ich sehe schon, diese Scheune hat genauso viel Luxus, wie ihr vertragen könnt. Hm. Also, ich lege mich jetzt erstmal in die Wanne. Bei dem Staub hier fühle ich mich ganz schmutzig. <lacht> genau, jeder so wie er mag. Und wir sollten jetzt auch rübergehen und Frau Berger mitteilen, dass wir auf alle Fälle bleiben. Ja, das machen wir. <lacht> Und so hatte sich für die Zwillinge nach dem anfänglichen Schrecken doch noch alles zum Guten gewendet. Fröhlich richteten sie sich mit Tessis Hilfe in ihrem neuen Domizil ein. Und danach wurde im gemütlichen Speiseraum zu Abend gegessen. Tessie, Hanni und Nanni schmunzelten über das saure Gesicht von Clara, die keinen rechten Appetit zu haben schien. merkt gar nicht, wie unbeliebt sie sich mit ihrer überheblichen Art macht. Sie hat sogar schon Frau Berger gegen sich aufgebracht. Das ist nur wirklich nicht leicht. <lacht> sie ist echt ziemlich eingebildet. Mhm. Und als Frau Berger uns den Stall gezeigt hat, da bekam sie vor Eifersucht ganz schlechte Laune. <lacht> Habt ihr bemerkt, wie sie uns angesehen hat? Mhm. Wenn Blicke töten können. Sie lässt keine Gelegenheit aus, in aller Öffentlichkeit am vier Eichen herumzumäkeln. Im Hufeisen ist angeblich alles viel schicker. Komisch, dass bei ihr immer so viele Reparaturen zu machen sind. Also ich glaube, dass sie hier für ihren Onkel spioniert. Dass ein Reiterhof weniger Gäste anzieht als der Vier Eichen. Naja, ja. wenn ihre freundliche Art in der Familie liegt, wundert mich das überhaupt nicht. Ach komm, <lacht> lasst uns lieber über Pferde reden. Das ist viel spannender. <lacht> Nach dem Essen führte Tessie die Zwillinge noch kurz über den Hof, damit sie sich allein zurechtfinden konnten. Und dann war es an der Zeit, endlich ihre vierbeinigen Mitbewohner näher kennenzulernen. So, Anni und Nanni, jetzt stelle ich euch unsere Lieblinge vor. Aha. Moment. Hier, nehmt euch ein paar Karotten. Dann haben die Pferde gleich einen guten Eindruck von euch. – Oh ja. – Danke. – Mensch, die sind ja wunderschön. – Ja. Wer ist denn der stolze schwarze Rappen mit den großen Augen? – Das ist Jack Daniel. – Jack Daniel. – Ja. Ein sehr gutmütiges, treues Pferd. Auf ihm können auch Anfänger reiten. Er ist einfach durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Oh, – Das ist gut. – Süß. Und diese Augen. Komm, gib du ihm die Karotte, Schwesterherz. – Du siehst ja richtig verliebt aus. <lacht> – Ja. – Ja, Pferde nah zu werden ist nicht schwer. <lacht> Wenn man sie einmal kennenlernt, muss man sie einfach lieb haben. Die rotbraune Stute in der zweiten Box heißt Lady. Mhm. – Lady? – Ja, sie sollte einmal eine große Karriere als Rennpferd anfangen, Aha. bevor sie sich unglücklich verletzt hat. – je. Mhm. Diese Verletzung ist zwar vollständig ausgeheilt, aber als Rennpferd kann sie nicht mehr eingesetzt werden. Mhm. Aber jetzt ist sie so gutmütig, dass man ihr blind vertrauen kann. <lacht> Hallo, Lady. Und wer ist dieser braun-weiß gescheckte Hengst? Der sieht ein bisschen traurig aus. Mhm. Das ist Stevie. Er ist noch nicht so lange auf dem Hof und muss sich erst an die neue Umgebung gewöhnen. Mhm. Na, Stevie? Macht ja nichts draus. Wir sind ja auch neu hier. Schau mal, Hanni, wie er dich ansieht. <lacht> ja, stimmt. Ah, komm, er möchte dich kennenlernen. Gib ihm auch ja, eine Karotte. Hier, Stevie. <lacht> für dich? Ja, oh, So ist gut. Ja, wenn das keine Zuneigung ist. Wann <lacht> oh, bin ich müde? Und so schön ist auch mit den Pferden ist, ich schlafe gleich im Stehen ein, glaube ich. Das geht mir leider auch so. Ist ja auch ein anstrengender Tag gewesen. Und ehrlich gesagt freue ich mich auch schon auf mein Bett. Tja, dann würde ich sagen, Fortsetzung folgt. Mhm. Morgen früh. Mhm. Hast du die Taschenlampe, Hanni? Ach, die habe ich oben auf mein Bett gelegt. Machst du hier unten das Licht aus, Tessi? Ja, klar. Okay, danke. Und das kleine Nachtlicht hier bleibt ja eh an. Okay. Ihr habt also auf jeden Fall genug Licht, um nach oben und wieder runter zu kommen. Mhm. Also Gute Nacht, ihr beiden. Und schlaft schön. Ja, danke. Gute Nacht. Bis morgen. Wir sehen uns beim Frühstück. Ja, bis morgen. Na, dann mal ab nach oben, Nanni. Ja. Und so endete ein spannender Tag für die Zwillinge. Sie kuschelten sich wohlig in die Decken, die sie von Frau Berger bekommen hatten, und flüsterten im Dunkeln noch eine Weile miteinander. Die Feldbetten waren viel bequemer als sie aussahen und das leise Prusten der Pferde war ungemein beruhigend. Mit dem Geruch von Heu und Stroh in der Nase schliefen die beiden schließlich ein. Mitten in der Nacht schreckte Nanni plötzlich aus dem Schlafhoch. Irgendetwas hatte an ihrer Nase gekitzelt. Sie tastete mit den Händen um sich und fühlte... Heu! Richtig! Sie lag ja mit ihrer Schwester in der Scheune auf dem Reiterhof. Doch da war noch ein Geräusch zu hören. Es kam von draußen. Ach, ich weiß auch nicht. Hörst du das? Hm? Da draußen fährt ein Auto. Wie jetzt? Mitten in der Nacht? Das ist es ja, was mich stutzig macht. Ich schau mal aus der Luke, was da los ist. Mhm. Das ist ja merkwürdig. Oh, wovon um alles in der Welt redest du? Da draußen vor dem Hof fährt ein Polizeiwagen. Ganz langsam. Im Schritttempo. Was haben die Polizisten, um diese Zeit hier zu suchen? Oh, frag mich bitte etwas Leichteres. Aber wenn die Polizei hier ja auch nachts ihre Runde dreht, dann können wir uns ja zumindest sicher fühlen. Jetzt drehen sie wieder ab und fahren davon. Na bitte. Dann scheint ja alles in Ordnung zu sein. Und jetzt leg dich wieder hin, bevor du noch die Pferde aufwächst und scheu machst. Einverstanden. Eigenartig ist es schon. Ach, was? Schlaf jetzt. Gute Nacht. Also schön. Gute Nacht. Um 7 Uhr wurden die Zwillinge vom Rasseln des Weckers unsanft aus dem Schlaf gerissen. Doch Hanni und Nanni sprangen voller Tatendrang aus ihren Feldbetten, um als erstes ihre tierischen Mitbewohner zu begrüßen. Guten Morgen, Lady. Hallo, Jack Daniel. Und, äh, wie hieß unser dritter neuer Freund nochmal, Nanni? Das ist Stevie. Ach ja, Stevie. Na, mein Lieber. Ah, das oh, boah, Das war aber knapp. Keiner hätte dich Stevie mit dem Huf erwischt. Brav, Stevie, brav. Es ist doch alles in Ordnung. Nanni wollte dir nur einen schönen Morgen wünschen. Bist du okay, Schwesterchen? Ja, ja, alles in Ordnung. Es war nur der Schreck. Ha, aber hervorragend reagiert. <lacht> Wenn du nicht rechtzeitig zurückgesprungen wärst, dann hättest du jetzt mindestens einen blauen Fleck an deiner Hüfte. Ist ja noch mal gut gegangen. Und jetzt bin ich jedenfalls hellwach. Ich auch. <lacht> Als die Zwillinge kurze Zeit später im Frühstücksraum Tessie von dem Vorfall berichteten, hob diese ermahnend den Zeigefinger in die Höhe. Ich hätte euch doch vor Stevie gewarnt, Manni. Ihr solltet in Zukunft lieber etwas vorsichtiger sein. Naja, aber nach einer ernsten Warnung klang das gestern ja nicht gerade. Und außerdem bin ich doch vorsichtig gewesen. Mhm. Ich habe ihn nur ganz sanft gestreichelt. Ja, das stimmt. Aber so viel Erfahrung haben wir mit Pferden in Littenhof ja auch bisher nicht sammeln ja. können, Tessi. Das werdet ihr hier alles noch lernen. Hoffentlich. Und nun frühstückt erstmal Zwillinge. Hm? Wir haben heute noch so viel vor. Das hört sich gut an. Aber vorher habe ich noch eine Frage. Hm. Und die wäre? Hast du gestern Nacht auch etwas von dem Polizeiwagen mitgekriegt, der hier um das Gelände gefahren ist? Polizeiwagen? Hm? Nö. Ich habe geschlafen wie ein Murmeltier. Aber wenn hier tatsächlich eine Streife herumfährt, kann das meiner Meinung nach nur etwas mit dem Tierquäler zu tun haben, der hier schon seit längerer Zeit die Gegend unsicher machen soll. Was? Ein Tierquäler? Mhm. Wie meinst du das, Cassie? Ach, viel mehr Infos habe ich auch nicht. Und gestern Abend habe ich an der Rezeption nur kurz etwas aufgeschnappt, als ein paar Gäste darüber sprachen. Mhm. Aber wir werden unsere Augen und Ohren offen halten, Mädels. Und nun haut rein, bevor die Eier kalt werden. Ja, wer damit. Nach dem Frühstück war es schließlich soweit. Die Zwillinge durften an einem Reitausflug mit den anderen Gästen des Hofes teilnehmen. Da Hanni und Nanni schon ein paar Mal mit Carlotta, ihrer Klassenkameradin vom Lindenhof, geritten waren, hatten sie zumindest genug Erfahrung, um auf den ruhigsten Pferden im Schritt durch den Wald zu reiten. Jetzt sieh ihr bloß mal an. Wie früh muss man aufstehen, um so eine Frisur hinzukriegen? Und ihre Klamotten sehen auch mehr schick als bequem aus. Macht mach dir doch nichts draus, Nanny. Du weißt doch, wer schön sein will, muss leiden. <lacht> Jeder, wie er mag. Hey, was schält ihr denn da so geheimnisvoll? <lacht> alles in Ordnung? Klar, alles super, Tessie. Wir wundern uns nur darüber, dass Clara schon wieder so miese Petrich guckt. Aber davon lassen wir uns den tollen Ausflug nicht verderben, oder, Nanni? Auf keinen Fall. Dafür ist uns die schöne Zeit viel zu kostbar. Oh ja, wie macht sich Stevie denn, Tessie? Sieht aus, als hätte er sich wieder beruhigt. Ich muss ihm heute Morgen einen ganz schönen Schrecken eingejagt haben. Ach, er ist eigentlich auch ein ganz ruhiger. Nur die Umstellung fällt ihm vielleicht ein bisschen schwer. Pssst, leiser sprechen, mhm, klarer Naht. Oh. <lacht> Hattet ihr Schwierigkeiten mit Stevie? Hm. Das kommt davon, wenn man Anfängerin auf anspruchsvolle Pferde loslässt. Da gehört schon ein wenig Erfahrung zu, um mit so einem Tier zurechtzukommen. Na hör mal, wie kommst du denn da drauf, dass... Dir ich auch noch einen schönen Tag, Clara. Wir müssen weiter. Ach wirklich, das ist doch... Oh, komm, Nanni, reg dich nicht auf, das bringt doch nichts. Kommst du mit, Tessie? Klar, <lacht> los! Ohne die beleidigte Klara weiter zu beachten, ritten die drei Freundinnen langsam voran und hielten sich auch für den Rest des Ausfluges ein wenig abseits. Als die Mädchen zum Mittagessen zurückkamen, gab es erst mal eine Menge zu lernen über die Pflege und den Umgang mit Pferden. Der scheue Stevie hatte Vertrauen zu Hani gefasst. Und so rieb sie ihn ab und gab ihm sein Futter. So, wer hier wohl verliebt aussieht, Hanni. Aber ich bin auch ganz verzaubert von dem Duft und den stolzen Tieren. Einfach toll. Super. Die nächsten Tage waren angefüllt mit neuen Eindrücken. Die Zwillinge liefen mit Tessie über den Hof, halfen hier und da aus und verbreiteten überall gute Laune. Dieser Urlaub war einfach herrlich. Nanny hatte sich noch immer nicht entschieden, ob sie Lady oder Jack Daniel lieber mochte. Doch um Hanni war es längst geschehen. Schön ist es hier. Einfach nur schön. Ich verbringe jede freie Minute bei Stevie. Und den Rest des Tages gibt es lauter spannende Dinge zu tun. Ich hätte nie gedacht, dass einem im Urlaub das Arbeiten so viel Spaß machen könnte. Ganz deiner Meinung, Kani. Die Zeit vergeht unheimlich schnell, wenn alles, was man tut, einem so viel Freude bereitet. Mhm. Nur Clara darf man nicht ansprechen. Also ihre Hochnäsigkeit ist wirklich kaum auszuhalten. Ja... Selbst mir fällt es schwer, da freundlich zu bleiben. Wie kann man nur dauernd so schlechte Laune haben? Dabei sagt doch ein Sprichwort so schön, alles Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. ja, na ja das finde ich zwar ein bisschen übertrieben, aber, aber froh macht mich der Kontakt mit Pferden auf jeden Fall. So ist es. Aber sag mal, Hanni, hast du das vorhin am Tisch mitbekommen? Hm? Ein anderer Gast hat Frau Berger gefragt, warum nachts ein Polizeiwagen so langsam um den Hof gefahren ist. Wie jetzt? Dann fährt die Polizei also hier öfters nachts herum. Ja, was hat Frau Berger darauf geantwortet? Das habe ich leider nur so halb mitbekommen. Ich wollte ja nicht lauschen. Es sah aber so aus, als wäre oh. Frau Berger dieses Thema irgendwie unangenehm. Ey, da kommt ja Tessi. Vielleicht weiß die ja was. <lacht> Hallo, Nein, Na, ihr zwei. Ich sehe schon, das Pferdefieber hat euch gepackt. Mhm. Euch trinkt man ja nur noch im Stall. <lacht> Wir schlafen sogar da. <lacht> Und, ähm, was sollte ich wissen? Ich ah. hab dir doch von dem mhm. Polizeiwagen erzählt, den wir in unserer ersten Nacht hier gesehen haben. Ja. Du? ja. Ein anderer Gast hat heute auch was von einem Streifenwagen berichtet. Die scheinen ja häufiger in der Gegend zu sein. Mhm. Hat das vielleicht mit dem Tierquiller zu tun, von dem du erzählt hast? Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Und? Ich habe Frau Berger gefragt, aber sie war so merkwürdig verschlossen. Mhm. Sie hat nur kurz was von Routinekontrollen gemurmelt. Und dass ich mir darüber nicht den Kopf zerbrechen soll. Das ist ja seltsam. Tja. Aber ehrlich gesagt, mag ich auch gar nicht darüber nachdenken, wie man einem hilflosen Tier etwas Schreckliches antun kann. Bei dem Gedanken läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Ja, gruselig. Scheiße. Die Tage auf dem Reiterhof Vier Eichen vergingen für Hanni, Nanni und Tessie wie im Flug. Und dann, eine Woche war bereits vergangen, trat Tessie unverhofft mit einem wagemutigen Plan an die Zwillinge heran. Hey, da seid ihr ja. Ich habe euch schon überall gesucht. Aha. Und wer sucht, der findet auch. Und wenn ich deine funkelnden Augen sehe, weiß ich sofort, dass du wieder etwas Spannendes ausgebrütet hast. Auweia. Das nächste Mal werde ich mir eine Sonnenbrille aufsetzen, bevor ich zu euch komme. Also hört, was haltet ihr von einem Reibausflug jenseits der Legalität? Jenseits der Legalität? Wie meinst du das, Pessy? Die meisten Jugendlichen wollen ja heute Nachmittag das große Dorffest besuchen, das im Nachbarort stattfindet. Ach ja. Aber da finde ich es viel aufregender, wenn wir uns Jack Daniel, Lady und Stevie schnappen und mit ihnen einen Austritt in den Wald machen. Und zwar oh. ganz alleine. Aber Ach, das wird uns Frau Berger doch nie im Leben erlauben. Ja, eben war. drum. Und darin mhm. liegt ja auch der Reizmädels. Aha. Und außerdem mhm. habt ihr beiden in den vergangenen Tagen schon genug Reiterfahrung gesammelt, dass wir uns das ruhig trauen können. Nun. Was sagt ihr? Also, ich bin dabei. Und wie sieht es mit dir aus, Hanni? Na ja, Stevie hat mich zumindest noch nicht abgeworfen. Das würde er niemals tun, Hanni. Und du hast dich in den letzten Tagen so rührend um ihn gekümmert. Ich habe schon überlegt, ob ich eilversichtlich sein soll. Wie bitte? Ach, es war nur Spaß. <lacht> Schön, dann kann es ja losgehen. Wir warten aber noch, bis die anderen auf dem Weg ins Dorf sind, damit niemand davon etwas mitbekommt. Ja, vor allem klar, Ja, Okay. <lacht> Ich freue mich. Zwei Stunden später sattelten Tessie und die Zwillinge die Pferde und ritten im Trab heimlich vom Reiterhof. Tessie voraus auf Lady. Nanni auf Jack Daniel in der Mitte und als Schlusslicht Hanni auf Stevie. Den Mädchen schlug das Herz bis zum Hals. Denn Falls sie auf ihrem Ausritt von irgendeinem Mitarbeiter oder gar der Gutsherrin des Reiterhofes erwischt werden sollten, war allen dreien klar, dass sie sich heftigen Ärger einhandeln würden. Und Hanni? Wie macht sich Stevie? Also bis jetzt. jetzt ist er fromm wie ein Lamm. Nicht Stevie? Oder wäre der Ausdruck Pony vielleicht passender? Hm, völlig egal. Solange er mich nicht abwirft, ist alles im grünen Bereich. Es ist herrlich. Ja. Da vorne ist übrigens der Reiterhof von Klaras Vater. Oh je. Dann sollten wir vielleicht lieber einen weiten Bogen darum machen, oder? Gebogen wie ein Hufeisen. <lacht> Aber da der Hof zum Geraden Hufeisen heißt, traben wir mal geradewegs darauf zu. <lacht> Natürlich mit genügend Sicherheitsabstand, damit uns niemand von den Leuten dort erkennt und uns womöglich noch bei Frau Berger anschwärzt. Aber wieso sollten die denn überhaupt wissen, dass wir ausgerechnet auf diesen Pferden nicht ausreiten dürfen, Tessie? Naja, mit Lady und Jack Daniels sind wir fein raus, Honey. Aber Stevie, hm? den hat der Reiterhof Vier Eichen erst vor zehn Tagen von Klaras Vater gekauft. Ah, dem der Reiterhof zum geraden Hufeisen gehört. Genau. Verstehe. Und warum... Äh, Hey, was hast du denn? Warum sprichst du denn nicht weiter? Ich weiß auch nicht. Stevie verhält sich plötzlich so seltsam. Ruhig, Stevie. Ganz ruhig. Es ist doch alles in Ordnung. Ruhig, was hat er nur? Merkt ihr was? Je näher ja. wir dem Hof kommen, ja, desto unruhiger wird Stevie. Mhm. Oh. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Was ist was los, Tessie? Da, da, da vorne auf der Weide. Der Mann bei den zwei angebundenen Pferden. Das ist er. Klares Onkel? So ist es. Und seht ihr das, was ich sehe? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, Tessi. Garnik. Dieses längliche Teil, das der miese Kerl da in der Hand hält. Das ist ein Elektrostab. Du Leuchte? willst, ja Dass daraus Stromschläge kommen, mit denen er die Pferde? Mit er die armen Tiere zur Höchstleistung bringen will. Oh, aber wieso macht er das? Weil dieser widerliche Kerl auch Rennpferde besitzt, von denen einige schon etliche Rennen gewonnen haben. Aber statt beim Training die Gärte und Sporen einzusetzen, scheint er diese armen Geschöpfe mit Stromschlägen zu quälen. Och, aber das ist doch sicher verboten, und, oder? Ob? Aber manche Trainer, die es nur darauf anlegen, mit Rennpferden Profit zu machen, schrecken auch vor solchen Methoden nicht zurück. Ta, seht doch! Das darf doch nicht oh. wahr sein! Er quält sie mit diesem Dick tatsächlich! Ja, das tut bestimmt sehr Mann. weh! Seid ihr schon mal an einen elektrischen Zaun gekommen? Na Gott so. nicht! Das hier ist sicher noch viel schlimmer! Ruhig, Stevie! So beruhige dich doch! Stevie! Stevie, warte dich auch. auf! Halt dich fest, Tani! Stevie geht durch! Er wird Stevie! Nicht! Halt! Hinterher, Tani! Los doch! Nanny stand auf dem in Panik losgerittenen Stevie Todesängste aus. Wie von Sinnen raste der Hengst durch die schmale Waldschneise, während Nanny sich fest an das Geschirr rallte und zu keinen klaren Gedanken mehr fähig war. Nanny und Tessie auf Lady und Jack Daniel hatte Stevie mit seinem Tempo längst abgehängt. Von seinen beiden Verfolgern war weit und breit nichts zu sehen. Halt an, Stevie! An. Hey, ich halte das nicht mehr aus. Du wurst anhalten. Oh, oh nein. Oh nein, nein. Da hinten ist ein Bahnübergang. Und das rote Signal leuchtet auf. Sneepy, ich flehe dich an. Sneepy, nein! Die Schranke! Die Schranke schließt dich! Stevie war nicht zu bremsen. Mit ihm gingen im wahrsten Sinne des Wortes die Pferde durch. Hanni wusste sich nicht mehr zu helfen und war einer Ohnmacht nah. Würde Stevie etwa über die geschlossene Schranke auf die Gleise springen? Da! Nur noch 30 Meter bis zum Bahnübergang. In dieser Sekunde preschte der Zug heran. Honey wusste sich nicht mehr zu helfen. Sie zerrte noch einmal mit aller Macht an Stevies Zügel und schrie wie von Sinnen Stevies Namen. Im allerletzten Moment bremste der Hengst plötzlich ab und kam einen Meter vor dem Bahnübergang zum Stehen, während der Zug direkt vor ihren Augen vorbeisauste. ruhig. Der Zug ist schon vorbeigefahren. <lacht> und mal äh, dort kommen auch deine Freunde, Lady und Jack Daniel. Alles wird gut, alles wird gut. Steve. Honey, ist dir was passiert? Nein, alles in Ordnung. Ja. Stevie hat sich mindestens genauso erschrocken wie ich. Nichts war mein Lieber? Ich hab dich ganz laut Stevies Namen rufen hören, Hanni. Mhm. Er muss auf deine ihm vertraute Stimme reagiert haben. Oh Mann! Was hätte da alles passieren oh, können? Oh, du sagst, es ist ja zum Glück alles gut gegangen. Aber sag mal, wir müssen Frau Berger erzählen, was wir gesehen haben. Ja. Klaras Onkel, so ein mieser Tierquäler, den muss man sofort anzeigen. Du hast recht. Außerdem möchte ich, dass sich Frau Berger Stevie ansieht. Ja. Und mit dir ist wirklich alles okay, Hanni? Ja, wirklich. Ich kann gut nachvollziehen, dass die wie so entsetzt war. Dieses klägliche Viren, als Klaras Onkel den Elektrostab benutzt hat, das, das ging mir auch durch Mark und Bein. Stimmt. Und, Stimmt. und äh, was meint ihr? Sollen wir Frau Berger beichten, dass wir verbotenerweise am mir ausgeritten sind? Tja, ich weiß nicht. Vielleicht sagen wir besser, dass wir einen Auszug mit den Pferden gemacht haben. Wir verschweigen bloß die Kleinigkeit, was wir drauf gesessen haben. Wir sagen, dass wir die Pferde am Zügel durch den Wald geführt haben. Das gibt doch sonst noch Riesenärger. Ja, und zwar zu Recht. Das war keine besonders schlaue Idee von mir. Man stelle sich vor, du wärst vom Pferd gefallen, Hanni. Oh. <lacht> Zu Fuß machten sich die Mädchen auf den Weg zurück zum Gutshof Vier Eichen. Stevi trottete gehorsam hinter Hanni her, die weiter sanft auf den Hengst einredete. Beim Reiterhof angekommen, brachten sie die drei Pferde in ihre Boxen und rieben sie trocken. Anschließend gingen sie auf die Suche nach Frau Berger und fanden sie schließlich in der Küche, wo die Gutsherrin gerade mit der Köchin den Speiseplan besprach. Hallo, Frau Berger. Haben Sie einen Moment Zeit für uns? Natürlich. Wir sind hier ja soweit fertig, Frau Schmitz, oder? Ja, Frau Berger, alles fertig. Wir haben da leider etwas ganz Abscheuliches beobachtet, Aha. Frau Berger. Oh weh, das hört sich ja gar nicht gut an. Hm. Na, dann kommt mal mit in mein Büro. Ja. ja. Gut. Kurz darauf schilderte Tessie aufgeregt ihr Erlebnis mit Klaras Onkel und dem Elektrostab und dass Stevie sich losgerissen hatte. Die Zwillinge standen nur stumm daneben und nickten immer wieder. Und das ist doch eindeutig Tierquälerei. Was erzählt ihr da? So etwas Schreckliches soll mein Onkel getan haben und das posaunt ihr hier so laut hinaus, dass es der ganze Hof hören kann? Klara! Das ist ja wohl die übelste Verleumdung. Mein Onkel, ein Tierquäler. Ja. Ihr habt ja nicht mehr alle Zacken in der Krone. Er ist ein Pferdeprofi. <lacht> Für den lege ich meine Hand ins Feuer. Sogar beide, wenn es sein muss. <lacht> hey. So, so. Da hast du also ganz schäbig an der Tür gelauscht. Klara, ja, bei der ganzen Sache muss es sich um ein Missverständnis handeln. Ja, das ich. Dein Onkel kennt sich gut genug mit Tieren aus, um zu wissen, welche Schmerzen ein Elektrostab den Tieren zufühlt. <lacht> <lacht> Seid ihr sicher, Mädchen, dass Herr Hoffmann nicht eine Gärte in der Hand hielt? Nein, ganz sicher, Frau Berger. Diese jämmerlichen Schmerzenslaute werde ich so schnell nicht vergessen. Nun, Und Stevie auch nicht. Nun, ich werde mich der Sache annehmen. Jetzt möchte ich aber sehen, ob Stevie den Schock auch wirklich schadlos überstanden hat. Ja. Nicht auszudenken, wenn er vor den Zug gelaufen wäre. Und ihr sagt, er hat auf Hannis Rufe hin angehalten? Ja. ja. Ihr habt euch angefreundet, was? Ja, das haben wir. Pach. Auf meine Stimme hätte Stevie genauso reagiert. Von wegen. Ihr habt doch keine Ahnung. Mit diesen Worten stürmte Clara wütend davon. Frau Berger ging mit Tessie und den Zwillingen in die Scheune und vergewisserte sich, dass Stevie keinen Schaden genommen hatte. Dann sah sie die Mädchen ernst an. Tierquälerei ist eine ganz schlimme Geschichte. Ja. Deshalb darf man so eine schwerwiegende Anschuldigung nicht achtlos in die Welt setzen, Mädchen. Seid ihr euch wirklich sicher, einen Elektrostab gesehen zu haben, Tessie? Ja, Hundertprozentig, Frau Berger. Bitte, Sie müssen etwas unternehmen. Mhm. Also schön. Aber am besten behaltet ihr euer Erlebnis erst einmal für euch. Okay. Ja, ist gut. Äh, erst auch, wir. um es für Clara nicht noch schlimmer zu machen. Mhm. Ihr habt ja gesehen, wie entsetzt sie war. Ja. Äh, wahrscheinlich ist sie direkt zu ihrem Onkel gelaufen. Das stimmt. Und so endete dieser aufregende Tag mit vielen offenen Fragen. Die Zwillinge lagen schließlich im Dunkeln auf ihrem Heuboden und fragten sich, was Frau Berger wohl unternehmen würde. Doch schon bald fielen den beiden vor Erschöpfung die Augen zu. Was geht euch das an? Schlaft weiter, es ist noch viel zu früh. Das hätte er wohl gern. Los, runter, Hanni. Ja, los. Würden Sie uns bitte mal erklären, was Sie mit Stevie vorhaben? Sie sind doch Klaras Onkel, richtig? So ist es. Aber was ich hier mache, gebt euch einen feuchten Kehricht an. Wirst du jetzt endlich aus deiner Box herauskommen? Du... Miststück! Ach! Hanni, ich werde sofort um Hilfe rufen und zu Frau Berger laufen. Das kannst du dir sparen, Mädchen. Die Gutsherrin ist bereits über alles im Bilde. Hä? Wie meinen Sie das? Die gute Frau hat mich gestern Abend über alles informiert und mir erzählt, was für dreckige Lügengeschichten ihr über mich verbreitet habt. Was denn für Lügengeschichten? Ihr seid doch die Zwillinge Hanni und Nani. So ist es. Ja. Dann braucht ihr euch mir gegenüber auch nicht dümmer zu stellen, als ihr ohnehin schon seid. Das ist ja wohl eine absolute Gutsein, Honey. Er soll ruhig weiterreden. Euch beiden oder eurer Freundin Tessie hat es Divi jedenfalls zu verdanken, dass ich ihn wieder mitnehme. Aber das ist doch nicht ihr Ernst. Sie machen Witze. Merkt ihr eins, Mädchen. Ich mache alles, aber keine Witze. Aber Stevie hat sich doch gerade erst hier eingewöhnt und er fühlt sich hier mit Lady und Jack Daniel absolut wohl. Ich bin in erster Linie Geschäftsmann, da kann ich auf Gefühle keine Rücksicht nehmen. Und da ihr drei naseweißen Mädchen mit eurem Geplapper alles dafür getan habt, meinen guten Ruf als Gutsverwalter in den Dreck zu ziehen, sah ich mich leider gezwungen, Stevie wieder zurückzukaufen, bevor ihr mir noch weiteren Ärger beschert. Ich glaube Ihnen kein Wort. Frau Berger würde Stevie nie freiwillig wieder hergeben. Nein, niemals. Von freiwillig kann da auch keine Rede sein. Aber in meinem Kaufvertrag hatte ich ein vierwöchiges Rückkaufrecht eingefügt. Los, du Miststück. Und du kommst jetzt endlich aus deiner Box raus, verdammt nochmal. Hörst du? Hören Sie auf, er hatte Angst. Sie tun ihm doch weh! Ach, meinst du wirklich? Dann sieh dir mal an, was ich hier habe. Der Elektrostab! Nein! So ist es. Und da ich im Grunde ein gutmütiger Mensch bin, mache ich euch das großzügige Angebot, die wie eine Menge Schmerzen zu ersparen. Wenn ihr jetzt augenblicklich dafür sorgt, dass ihr endlich aus seiner verdammten Box herauskommt! Das können Sie vergessen, Herr Hoffmann! Stevie bleibt hier und wir werden jetzt die Polizei verständigen. Bitte? Ich höre wohl nicht richtig. Sie haben uns schon richtig verstanden. Hm. Denn wenn die Polizisten hier auftauchen, dann können sie sich davon überzeugen, dass wir Frau Berger keine Lügengeschichten erzählt ha. haben. Und der Elektrostab in Ihrer Hand ist ja wohl ein eindeutiger Beweis. Eben. Also schön. Ihr habt es nicht anders gewollt. Dann also auf die harte Tour. Ihr versteht ja wirklich was von Tierliebe. Ah. -oh. Oh. Oh. <SPEORTS> <Stogy> <headache> Stevie hat mit dem Hinterhof ausgeschlagen. Helf mir doch, Mädchen. Ich, ich, ich kann nicht mehr aufstehen. Erst wenn sie mir den Elektrostart geben. Stevie hat schreckliche Angst. Was ist denn hier los? Wo ist mein... Onkel Konstantin, was ist mit dir? Wieso liegst du auf dem Boden? Weil Stevie in seiner Panik durchgedreht ist und deinem Onkel einen heftigen Huftritt verpasst hat. Stevie ist durchgedreht? Mhm. Aber warum denn? Ist das nicht deutlich zu sehen, Clara? Sieh dir das Gerät in seiner Hand mal etwas näher an. Nein, das, das ist doch nicht etwa... Oh doch, ja? ein Elektrostab, mit dem man einem Pferd äußerst unangenehme Stromstöße verpassen kann. Dann, dann, dann ist es also doch wahr, Onkel... Aber du hast mir doch gestern hoch und heilig versprochen, dass Hanni, Nanni und Tessi sich diese Geschichte nur ausgedacht hätten, um dem Ruf deines Reiterhofs zu schaden. Und jetzt ist auch klar, dass es sich bei dem unbekannten Tierquäler, über den so viel getuschelt wird, um deinen Onkel handelt, Clara. Hm, Clara, Clara ruft einen Krankenwagen. Ich, ich habe enorme Schmerzen und kann mich kaum bewegen. Natürlich. Ich hole sofort Hilfe. Ich bin gleich wieder da. Oh, oh, oh, oh. Schon wenige Minuten später kamen Rettungskräfte in die Scheune geeilt, die Klaras Onkel auf eine Trage legten und ihn umgehend ins nahegelegene Krankenhaus fuhren. Als die Zwillinge kurz darauf ihrer Freundin Tessie und Frau Berger die ganze Geschichte in allen Einzelheiten erzählt hatten, verschränkte die Gutsherrin ihre Arme und blickte die Mädchen entschieden an. Ich werde Herrn Hoffmann selbstverständlich anzeigen, Denn Tierquälerei kann und werde ich um keinen Preis der Welt dulden. Etwas anderes hätten wir von Ihnen auch nicht erwartet, Frau Berger. Ja, nein. Na ja, und äh, den Tierschutzverein werde ich ebenfalls davon in Kenntnis setzen. Mhm. Es gab ja in den letzten Wochen schon mehrere Anzeichen dafür, dass mit einigen Pferden auf dem Hof von Herrn Hoffmann etwas nicht stimmt. Sie verhielten sich äußerst verstört. Und ein Kind wurde sogar von einem Pferd ohne erkennbare Ursache abgeworfen. Das ist so schrecklich. Das ist ja ja, Deshalb haben die Eltern auch die Polizei eingeschaltet, die sich aber von Herrn Hoffmann davon überzeugen ließ, dass es sich bei dem vermeintlichen Tierquäler womöglich um einen Täter handelt, der der Konkurrenz schaden will und daher eher auf unserem Hof zu suchen oh, wäre. Wie übel ist das denn? Ach, du sagst es, Tessi. Deswegen ist also der Polizeiwagen so oft So ist es, aber dank eurer Hilfe konnte diese hässliche Geschichte nun ja endlich aufgeklärt werden. Wie so schrecklich es auch ist, aber letztendlich müssen wir ihm ja direkt dankbar sein, dass er seine Pferde so offen auf der Weide mit diesem Elektrostab gequält hat. Sonst wäre das dir vielleicht nie rausgekommen. Ja, dieser Mann hat nichts als den Profit vor Augen. Und seine Gier hat ihm schließlich das Genick gebracht. Aber zum Glück nur sprichwörtlich nicht hässlich. Soweit es die Rettungskräfte beurteilen konnten, hat Herr Hoffmann nicht mehr als ein paar Prellungen davongetragen. Hm, dazu erspare ich mir jeden Kommentar. <lacht> Einige Tage später hatte sich die Lage auf dem Hof wieder beruhigt. Die Ferien gingen langsam dem Ende entgegen und die Zwillinge verbrachten auch weiterhin jede freie Minute bei ihren Pferden. Ich fühle mich hier im Stall schon richtig zu Hause, Hani. Werde ich das leise Pferdeschnauben beim Einschlafen vermissen? Geht mir genauso, Nani. Gibst du mir mal bitte die Pferdebürste? Stevie hat hier so einen widerspenstigen Knoten in der Mähne. Ja, ja. Hast du gesehen, wie freundlich Clara heute Morgen zu der Köchin war? <lacht> sie hat sich wirklich total verändert. Sie ist plötzlich richtig nett. Wenn ich daran denke, wie traurig sie aussah, als sie vom Besuch bei ihrem Onkel zurückkam. Ja, sie hat ihm wohl deutlich ihre Meinung gesagt. Ja. Tessie sagt, dass Clara nie wieder mit ihrem Onkel reden will. Und bei Tierquälerei hört eben die Freundschaft auf. Aber ich glaube, ihr hat der Schreck ganz gut getan. <lacht> so schlimm das auch klingt. Du meinst, weil sie mal gemerkt hat, worauf es wirklich ankommt? Mhm. Was wirklich zählt, sind Menschlichkeit und... <lacht> Ups! <lacht> Lady, nimm mal deinen Schweif aus meinem Gesicht. Du kann ich <lacht> dich doch nicht striegeln. <lacht> Dass ihr Onkel aber auch gar kein schlechtes Gewissen hat, mhm. hat noch auf der Trage geschimpft wie ein, oh, ein Nee, Mir fehlen die Worte. <lacht> Hey, Tessie. Na, ihr zwei? War ja klar, dass ich euch hier finden würde. Euch <lacht> <lacht> oh, hat's echt voll erwischt. Mhm. Ihr habt das Pferdefieber. Das scheinen hier in vier Eichen aber so gut wie alle zu haben, ja. oder? Und krank fühlt sich hier auch niemand. Es ist einfach herrlich, wenn Stevie mich mit seinen großen Augen ansieht. Mhm. <lacht> da wird mir ganz warm ums Herz. Sag ich doch. Pferdefieber. <lacht> Vielleicht doch. Ah, weshalb ich eigentlich gekommen bin. Mhm. Frau Berge hat für heute Abend ein großes Festmahl angekündigt, oh. um das Ende der Frühjahrsferien mit allen Gästen und Mitarbeitern des Vier Eichen zu feiern. Ah, toll. <lacht> es findet im großen Saal statt, damit alle Platz finden. Und vorher möchte sie aber noch etwas mit uns besprechen. Mit uns? Mhm. Das klingt ja spannend. Worum geht's denn? Ja, das habe ich sie natürlich auch gleich gefragt, aber sie tat sehr geheimnisvoll. Tja, ich soll euch gleich zu ihr ins Büro bringen. Kommt ihr? Oh Mann, hoffentlich hat sie nicht herausbekommen, dass wir verbotenerweise alleine ausgeritten sind. Ach so, das. Also, das habe ich ihr schon gebeichtet. Wie bitte? Äh. Ja, im Nachhinein hatte ich so ein schlechtes Gewissen. Äh. Bei dem Gedanken, was an dem Bahnübergang hätte passieren können, wird mir jetzt noch ganz schlecht. Ja, Ach, ja. aber sie hat es mir hoch angerechnet, dass ich von selbst damit rausgerückt bin. Und ich bin wirklich noch mit einer harmlosen Strafe davongekommen. Eine Woche Stalldienst in den nächsten Ferien. Ah. <lacht> Super. Für Pferdenarren bitte ich eine ganz schlimme Strafe. Ah. Ich bin echt froh, dass ich es ihr gesagt habe. So, und nun kommt, Frau Berger wartet schon. Okay. Frau Berger. Tag, Frau Berger. Ah, kommt doch rein. Mhm. Setzt euch. Danke, danke. Was ist denn los, Frau Berger? Ist irgendetwas passiert? Also, ich habe heute Vormittag einen Anruf von Klas Vater erhalten. Mhm. Ihm gehört der Nachbarhof auf dem Klaas Onkel als Geschäftsführer eingesetzt war. Ja. Er hat ihn mit sofortiger Wirkung gekündigt, nachdem oh, herausgekommen das ist, oft. dass er bereits vor einigen Jahren wegen Tierquälerei zu einer Bewährungsstrafe verurteilt oh, wurde. Also ein so Wiederholungstäter. Schrecklich. Die arme Klara. Klara macht sich schreckliche Vorwürfe, dass sie ihrem Onkel so bereitwillig geglaubt hat. Mhm. Ihr Gegenüber hatte er immer wieder beteuert, dass die Gerüchte über die unlauteren Methoden auf dem Hof nur üble Verleumdungen wären. Kann ich mir denken. Ihr Vater und ich konnten sie aber davon überzeugen, dass sie keinerlei Schuld trifft. Mhm. Und auch der Tierarzt hat bereits bestätigt, dass es den betroffenen Pferden körperlich gut geht. Ah, gute Nachricht. Nun wird aber auf dem Nachbarhof händeringend nach einem guten Geschäftsführer gesucht. Ja, und ich habe das Angebot kurz entschlossen angenommen. Ich werde den Hufeisenhof übernehmen. Wirklich? Ich, da das ist ja toll. toll. Super. Das wird natürlich eine Menge Arbeit sein, besonders in den Ferien. Stimmt. Ja, aber ich hoffe doch, dass ich auch weiterhin auf deine Hilfe zählen kann, Tessi. Aber na klar, Frau. Frau Berger, <lacht> sag mal, Nanni, denkst du auch, was ich gerade denke? Mm, die Sache ist klar. <lacht> Sie können mit uns rechnen, Frau Berger. Ah, ja. Nanni halten sowieso keine zehn Pferde mehr auf, wenn es sich um ihren geliebten Stevie handelt. Ja, <lacht> <So ist es. lacht> das war's halt. <toll. lacht> ja. Passiert, denn wir sind Hanny und Nanny. Mitten in der Nacht wird eine Party gemacht. Dabei wird viel gelacht. Dabei wird viel gelacht und ist Ärger in Sicht, willst, dass du mit mir sprichst, dass du mit mir sprichst.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 zu trauen auf mich kennst du baue